Tér idő a Tudományvilága a Rádióban. A manipuláció az emberi együttélés elkerülhetetlen kísérője. A kérdés nem az, részt veszünk e benne vagy sem, hanem az, kik leszünk, a manipuláció kiszolgáltatott áldozatai vagy pedig haszonélvezői. József Kirschner a Manipuláció művészete 2014. Igazmondás, hazugság, megtévesztés, taktikázás, manipuláció, emberi társadalmunkban jól ismert fogalmak ezek, amelyeket a szociológia, a pszichológia, a nyelvészet, vagy éppen a politika, a tudomány vizsgál is a maga módszereivel. De arra ritkábban gondolunk, hogy a fenti fogalmak az élet alacsonyabbnak tartott szerveződési szintjein, a baktériumoknál, vagy éppen a saját szervezetünket felépítő sejteknél is megfigyelhetők. Vizsgálatokban magyar kutatók is részt vesznek, több tudományos műhelyben, az ország különböző pontjain, méghozzá nemzetközi élvonalba tartozó új módszereikkel. Ezekről a kutatásokról és az azok eredményeiből akár az emberi társadalom, környezetvédelem vagy egészségügy számára is levonható tanulságokról szólunk mai és holnapi műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Gózon Ákos. Elsőként Pongor Sándor bioinformatikust hallják. Mi a szép és mi a szerethető a baktériumokban? Miért érdemes velük foglalkozni? Baktériumokról sok mindent lehet mondani. Az utóbbi olyan 10-20 évnek az eredménye az, hogy Sokkal többen vannak, mint gondoltuk volna, sokkal több fajuk van, mint gondoltuk volna, és annyira körbevesznek bennünket, ami igazán meglepő. Tehát az emberi testben is több bakteriális sejt van, mint ahány emberi sejt van, és ezekkel mi együtt élünk. Tehát egy ilyen szoba, mint ahol most ülünk, itt mi azt hiszük, hogy hát ezt úgy jól beleheltük, és a levegőben van, van rengeteg baktérium, hát nem így van, mert bennünk van a legtöbb baktérium. Hát ezért érdekes, hogy ők, ők hogyan tudnak ilyen teljesen változat? gyakorlatos körülményekhez alkalmazkodni, tehát megtalálhatók a tengerfenéken, megtalálhatók bennünk, vannak olyan állatok, amelyeknek a súlyra is 80%-ük bakteriális sejt. Mit jelent az, hogy gondoltuk volna? Mikor gondoltuk és mit gondoltunk róluk korábban, Már mint a tudomány nyilván? A baktériumokról általában akkor hallunk, hogyha valami rossz dologot csinálnak, például valami járvány tör ki. Ugye hát akkor erről az újságok. De hát a hasznos baktériumokról nem írnak. Ez mindig így szokott hogy ha valaki rendesen dolgozik, azt nem írja meg az újság. De a, az érdekesség az, hogy az általunk nem látott részeken, például mint a mély tengerekben, óriási mennyiségű baktérium van, és ezeknek a tevékenysége, föntartja a tengereknek az egyensúlyát, föntartja az egész légkör egyensúlyát. Tehát mikor a légkörnek a széndioxid egyensúlyáról beszélünk, az nagy részben a baktériumokról szól, mert egyszerűen súlyra, metabolikus képességre több baktérium van, mint bármiféle más állat összesen, tehát beleértve, hogy óriás bánákat vagy az esőerdőket, tehát ezeknek a tömege eltörpül a baktériumok mellett. Ez egy viszonylag új felmérés, talán éves. Pungor Sándor bioinformatikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információ technológiai karának professzora tehát ezért látja fontosnak és szépnek a baktériumok kutatását. És miért izgalmas a fiatal kutatók számára a baktériumok megfigyelése, elemzése? Juhász János, doktorandusz kutató. A baktériumok a legegyszerűbb élőszervezetek a Földön. Tehát így a megismerésük néhány szempontból talán könnyebb, mint a sejtő élőlényeké. Ugyanakkor, mivel ennyire egyszerűek, ennyire robosztus felépítésűek, olyan körülmények között olyan helyt képesek élni, amit nem is gondolnánk itt, hanem is csak a métengrekről beszélünk, akkor akár a vulkánok közelében extrém, sós, lúgos, savas, kémhatású vizekben a felhők szín is a repülőgépek külső részén hiába sok méter magasan mennek találhatók baktériumok. És ezért, mert ennyire egyszerűen könnyű őket megismerni, mégis nagyon-nagyon sokfélék, mondhatnánk azt, hogy a legtöbb dolgot, amit később a szervezetek tudtak, a baktériumok már valahogy tudták így, így előre. Valami már kialakult a baktériumokban is minden későbbi jelenségből, és szerintem ez a nagyon-nagyon érdekes, hogy egy ilyen egyszerű, de mégis nagyon sokrétű élőrénycsoport. Tehát akkor mindennek a megelőlegzői, és ezért a mának a megértésében is segíthetnek? Igen, például előbaktériumoknak nevezett szervezetek voltak, akik a lékkört a jelenlegi légkört is kialakították, mert az megjelenésének időszakában nagyon kevés oxigén volt, és baktériumok voltak, akik az oxigént termelték is például a légkörben, amit most belélegzünk, ez is nekik köszönhető többek között. Ligeti Balázs bioinformatikus, doktorandusz hallgató, szintén Pongor Sándor munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információtechnológiai karán. A baktériumok alapvetően nagyon egyszerű élőlények, mégis meglepően sokan vannak, és nincsen sok gényük, de ennek ellenére meglepően komplex viselkedést tudnak produkálni, vagy meglepően komplex jelenségekben tudnak részt venni, és ez kutatóként elég izgalmas, hogy feltérképezni ezeket, hogy ezek a komplex jelenségek, ezek miként jönnek létre, miként jöhetnek létre, ezekből az egyszerűbb jelenségekből. Egy baktériumnak a tudása komplex, vagy együttesen képesek az együttműködés révén sokféle munkára, tevékenységre? Alapvetően ez a komplexitás ez, ez, ez, ez több szintű. Tekintetjük őket, mint hogy önmagukban egyszerűek, de önmagában egy baktériumban is rengeteg meglepően komplex jelenség jöhet létre, vagy komplex jelenség zajlik, amire a kutatócsoport fokuszál, az a baktériumoknak a kommunikációja, és az ebből adódó komplex viselkedés az, ami meglepő volt számunkra. Egy informatikai karon beszélgetünk, az ember azt gondolom, hogy ott a számítógépek dominálnak számítástechnika, informatika és baktériumok hogyan fügnek össze? Talán a komplexitás az átvezető fogalom? Két szempontból is összefüggenek, még az elég erősen. Az egyik, hogy fogunk egy baktériumot és megnézzük a kényeit, ezeket viszonylag könnyű látni ezeket a géneket, csak jön a meglepetés, hogy ezeknek az 50%-áról tudjuk, hogy mit csinálnak. Az 50%-ról, 40-50%-ról általában nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Veszünk egy másik baktériumot, abban ugyancsak az 50%-a Ismerjük, és egy olyan 40-50%-ot nem tudunk, hogy mit csinál. Ez azért van, mert a, itt a, a baktériumok borzasztó gyorsan fejlődnek, nagyon jól alkalmazkodnak egymáshoz a környezethez, tehát hogyha kivegyünk a környezetbe, olyan baktériumokat látunk, amiket valószínűleg akkor láttunk először és utoljára. Néha ezek a baktériumok ugye stabilizálódnak, tehát az evolúció során megrögződnek és ott maradnak, akkor még látjuk őket többször is, de nagyon sok olyan van, ami általunk ismeretlen képességekkel rendelkezik Na most ezeknek a képességeknek a jellemzése, ez egy érdekes számítástechnikai feladat. Ezeknek a géneknek egy elég jelentős része kommunikációval kapcsolatos. És a baktériumokat most már nem úgy képzeljük, mint egy sejtet, aki önmagában áll, hanem úgy, mint egy őslevest, mert sokféle baktérium muszkál együtt, és körbe vannak néve mindenféle szerves anyagokkal, amiket ők termelnek vagy fogyasztanak. Elég aktív ilyen sűrű húslevesszerű dologban élnek együtt a baktériumok. Az érdekes az, hogy köztük talált szerves anyagokról nehéz eldönteni, hogy az, az neki tápanyag volt, vagy melléktermék, vagy az egyik baktériumnak ez egy jelanyag, a másiknak vacsora. Mindennek különböző funkciója lehet, csak hát ugye az a fontos, hogy ezek maradjanak és együtt, mert a baktériumok így tudnak együtt élni, hogyha anyagokkal kommunikálnak. De ez tényleg olyan drámai, hogy egy talajból egy köbszentét kiemelve találunk ilyen baktériumokat, odé megyünk, mint hogyha a másik világba járnánk. Sokkal változatosabb a természet, mint gondoltuk volna. És bennünket ez érdekel, hogy miért élnek együtt ennyire a baktériumok, és hogy mi tartja őket együtt. Miért A Nyilván meg akarnak oldani bizonyos feladatokat, és mi ezekkel foglalkozunk. György a Semmelweis Egyetem és a Vikem biokémikus professzora a sejtek közötti jelátvitel és az ebből levezethető gyógyítási módszerek terápiák kutatója. Amikor emberi társadalomról beszélünk, akkor mindig az emberek közötti kapcsolatokat, kapcsolatrendszereket értjük rajta, de talán olyan szempontból is beszélhetnénk emberi társadalomról, hogy mi az, ami a szervezetünkön belül, az emberi szervezeten belül lezajlik. Pontos ez a meghatározás vagy egy körülírás? A szervezetünkben egy sejtársadalom van, és ez a sejtársadalom, ez egy nagyon-nagyon magasrendűen szervezett társadalom, tulajdonképpen egy csodálatos Társadalom, és valóban nagyon sokat tanulhatnánk belőle. Az életben minden fejlődés és nagy dolog az egymásra találásból alakul ki, és ugye, mint ahogy az emberek egymásra találásából születnek kapcsolatok, családok, és aztán társadalmak, a sejtek egymásra találásából születnek meg a sejtársadalmak. És a sejtársadalom magasrendű szervezettségének az alapja az aszla, éppen, hogy összeállnak a sejtek, ez egy fejlődési folyamat természetesen, és egy hosszú fejlődési folyamat, egy biológiai evolúció eredménye. De a vége az mindenképpen az a jelenlegi helyzet, hogy van egy nagyon magas rendűen szervezett sejtársadalom. Ugye a 10-14-en sejt van az emberi szervezetben, mi hát egy óriási számmal belegondolunk, hogy a Földön van körülbelül 10-10-en -e és azért elég sok baj van ebben az emberi társadalmi rendszerben. A sejtársadalom, hogyha jól működik, és amikor egészségesek vagyunk, akkor a 10 14-en sejt egy fantasztikusan magas, rendűen szervezett és jól működő sejtársadalom, aminek a lényege az, hogy a sejtek egymással tisztán kommunikálnak, segítik egymást, kooperálnak, minden üzenet valós. Ha cukor kell az agynak, akkor cukrot kap, és nem pedig mimikált cukrot. És hogyha szükség van segítségre, mert támadás érte, akkor valós segítséget kap. Tehát minden üzenet valós, tiszta kommunikáció az egy kulcsfogalom, és a kooperativitás még egy kulcsfogalom. Hogyan kommunikálnak a sejtek? Hányféle módja van a kommunikációjuknak? Hát sokféle módja van. Ugye van közvetlen kommunikáció sejt-sejt közötti kapcsolat révén, és van molekuláris szintű kommunikáció, amikor üzeneteket küldenek. Tehát hormonokat, növekedési faktorokat, molekuláris faktorokat, amelyek például a keringésen keresztül jutnak el messzebb lévő sejtekhez. Tehát ha például agyban az idegsejteknek cukorra van szüksége, akkor kibocsájtanak, jeleket, ezek kommunikációs jelek. Szóval, hogyha a sejtnek szüksége van valamire, akkor elektromágneses hullámokkal, molekuláris jelekkel, sejt, sejt közvetlen kapcsolatokkal kommunikál, és továbbítja az üzenetet azoknak a sejteknek, akik ki tudják elégíteni az ő igényeit. Ilyenkor a jelekre válaszol az a sejt, akit tulajdonképpen megszólítanak. Hogy kit szólít meg a sejt, az megint attól függ, hogy Kinek van fogadó molekulája arra a molekulára, amit ő kibocsájt? Ki tudja fogadni azt a jelet, amit ő kibocsájt? Nem mindenki veszi az üzenetet, hanem speciális jeleket, speciális fogadó molekulákkal bizonyos sejtek tudnak fogadni. Mint mindenütt, mindig a probléma akkor kezdődik, amikor beépül a rendszerbe a hazugság. Ez sajnos így van még a sejtársadalomban is, és ilyenkor kezdődnek a betegségek. Hogyan ütheti fel a hazugság a társadalomban a fejét? Miért kezdenek el hazudni a sejtek? Alapvetően ugye mondjuk az az egy klasszikus példa, hogy a normális körülmények között a sejt csak akkor osztódik, ha kívülről üzenetet kap. Ha megvágom a kezemet, akkor ott sérülés van, a sejteknek osztódnia kell, hogy beheggedjen a seb. Ilyenkor felszabadulunk úgynevezett növekedési faktorok, amelyek stimulálják a sejteket, hogy osztódjanak, és akkor elkezdenek osztódni a sejtek, és akkor, ha már beheggett a seb, akkor kontaktodásokra leáll ez az osztódás. Bizonyos hatásokra, és hát ez az, amikor például mutációra, rádaktív sugárzástól kezdve kémiai karcinogének hatására, a gének sérülnek. Például úgynevezett onkogének aktiválódnak. Ezek a mutációk. Amikor ilyen mutációk jönnek létre az onkogénekben, a rákeltő génekben, akkor ezek akkor is osztódásra ingerlik a sejtet, amikor egyébként már nem kéne. Úgy csinálnak, mintha kapna üzenetet a sejt. És ilyenkor nem áll le a sejtosztódás, hanem folyamatosan történik a sejtosztódás, és alakul ki például egy tumor. Gyakorlatilag mutációk jönnek létre a génekben. Persze nem minden mutáció csinál ilyet. Ezek az úgynevezett driver génes mutációk csinálják ezt elsősorban, de minden a mutációk miatt... Folyamatos sejtosztózás jön létre. Mutációk miatt sok másba is kialakul a szövetekben, ugye nem csak tumoroknál egyébként, de gyakorlatilag a génhibák az egyik fő oka az úgynevezett hazugságnak, és ezek csinálják a bajokat. Kerecki Judit, a Debreceni Egyetem evolúciós állattani és Humánbiológiai tanszékének biológusa, a baktériumokban leginkább manipuláló bajkeverőket lát. Mi a szépsége a baktériumokkal való foglalkozásnak? Miért érdekes ez a fajta élőlény típus az önszámára kutatóként? A mi kutatócsoportunk lepkékkel foglalkozik, és gyakorlatilag ezen lepkékkel kapcsolatos kutatások során botlottunk bele ezekbe a volbakiákba. Azért érdekes a számunkra, mert rettenetesen erős befolyást tudnak gyakorolni ezek a baktériumok a rovarokra, és igazából a lepkékeny keresztül váltak érdekessé nekünk. Mint amolyan bajkeverők? Hát a rovarok esetében igen, nem csak amiatt, mert a rovarokra manipulatív hatást gyakorolnak, hanem ráadásul a DNS szintű vizsgálatoknak az eredményeit is erőteljesen befolyásolni tudják, és mivel mi ezekkel a rovarokkal, DNS szintjén foglalkozunk, alapvetően molekuláris vizsgálatokat végzünk, ezért rettenetesen meg tudják hamisítani ezeket a molekuláris vizsgálatokat is. Ez volt az apropója annak, hogy felkeltették a mi érdeklődésünket. Azt akkor tudhatjuk már, hogy egy hamisító társaságról van szó, akkor adjunk személy leírást róluk, tehát... Kik ezek a volbakhiák, hogyan lehet őket jellemezni? Alapvetően a volbakhiák ízertlábúakban, illetve fonálférgekben előforduló sejten belül élő baktériumok. Eléggé elterjedtek, a legújabb kutatások szerint az ismert rovarfajoknak mintegy 70%-át fertőzik. Többek között jelen vannak például emberi betegségeket terjesztő vérszívó szúnyogokban, illetve legyekben, és legközelebbi rokonai közé különböző emberi, illetve emlős betegségeket okozó baktériumok tartoznak. Van emberi vonatkozásuk is, ugyanis az emberi betegségeket terjesztő rovarok elleni védekezésben nagyon komoly szerepük lehet. Mit jelent a hamisítás, amit említett? Hogyan hamisítanak? Rovarok esetében a molekuláris vizsgálatok a sejtnek egy bizonyos szer, a DNS-e alapján történik. Ezt úgy hívják, hogy mitokondriális DNS. A mitokondriális DNS-nek van egy speciális szakasza, ami gyakorlatilag egyfajta vonalkódként szolgált, tehát olyan, mint mikor mi bemegyünk a boltba, és ugye a pénztárosok a speciális vonalkódok alapján beazonosítják az egyes termékeket. Na már most ez az úgynevezett mitokondriális bárkód, ez pontosan így működik, tehát, hogyha ennek ismerjük a szekvenciáját, a bázis összetételét, akkor az alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen fajról van szó. A volbakhiák azok alapvetően az anyai leszármazási vonalak útján adódnak tovább egyik generációból a másikba, ugyanúgy, mint ez a bizonyos mitokondriális DNS. Ráadásul van nekik egy olyan manipulációs mechanizmusuk, amit úgy hívunk, hogy citoplazmás inkompatibilitás, tehát ez azt jelenti, hogy a bizonyos kombinációban, a gazdában egy inkompatibilitás, tudnak okozni, tehát bizonyos párosodási kombinációk nem fognak utódokhoz vezetni. Ilyen például az, amikor fertőzetlen nőstények párosodnak fertőzött hímekkel, na hát ebből a kombinációból nem jönnek létre utódok, vagy hogyha két különböző volbaghier törzsel fertőzött hím, illetve nőstény párosodik egymással, akkor ebből sem jönnek létre utódok. És akkor gyakorlatilag, hogyha van nekünk egy rovarpopulációnk, amiben valamilyen úton bejut egy Volbachia fertőzés, egy Volbachia törzs, akkor, hogyha mondjuk fertőzött hímek jutnak be, például bevándorolnak egyik populációból, tehát egy fertőzött populációból, egy nem fertőzött be, akkor gyakorlatilag lehetetlenné teszik, vagy legalábbis nagymértékben korlátozzák a fertőzetlen nőstényeknek a szaporodási esélyeit. Így módon nagymértékben el tud terjedni az adott Volbachia törzs az új populációba, amibe ugye bejutott. Na már most a mitokondriális DNS is ugyanígy anyajágon öröklődik, tehát hogyha van nekünk egy olyan rovarunk, amiben adott Volbachia törzs van benne, akkor annak van ugye egy adott mitokondriális DNS verziója, ami benne van ugye a, megint csak a rovarban, és akkor gyakorlatilag azáltal, ahogy, hogy a volbakhiat terjed, tehát ugye volbakiás állatoknak lesz nagy a szaporodási sikere, ez a mitokondriális DNS variáns is elterjed a populációban. És ez végeredményben ahhoz is vezethet, hogy lecsökkent teljesen a mitokondriális DNS-nek ez a variabilitása, és a sok esetben el lehetetleníti a mi molekuláris szintű vizsgálatainkat. Például, hogyha mondjuk van nekünk két különböző fajunk, ugyanazzal a volbachia törzsel, akkor, hogyha már nagyon elterjedt ez a fertőzés, akkor a mitokondriális DNS variánsaik is összemosódnak, és gyakorlatilag, hogyha mi ez alapján akarunk egy fajazonosítást végezni, akkor könnyen lehet, hogy hamis képet fogunk kapni, mert ugye a mitokondriális DNS alapján mi azt látjuk, hogy ez egy ugyanazon faj, hol két különböző fajról van szó, csak ugyanaz a volbakia törzs van bennük, és emiatt ezek el tudták tolzítani, meg tudták hamisítani a mi vizsgálatainkat. Az egyszerűnek tartott, ám mégis ravaszul viselkedő baktériumok manipulációja, tehát könnyen félrevezetheti még a legjártasabb kutatókat is. A kommunikációs zavar a baktériumok belső társadalmában, az ő pedig akár katasztrófához is vezethet. Ismét Pongor Sándort hallják. Mi okozhat például összeomlást, mi okozhat krízist a baktérium közösségek vagy baktérium városok számára? A problémák zöme mindig az, hogy a kommunikáció valahogy kezd elszakadozni. Tehát olyan, mint ha már az információ nem jutna el bizonyos helyekre. Hogyha ez történik, akkor a kooperáció is aláhagy és egy teljesen egészséges környezet is összeomolhat, akkor is, még hogyha, még hogyha tápanyag van jelen. Mitől állnak ilyen helyzetek elé? Hát például egy nagyon falánk sejt megtámadja őket, egy óriási közösséget ki tud írtani. Kémcsőben ez mindig így játszódik le. Tehát, hogyha összekeverem, teljesen homogénná teszem, akkor mindig nyernek a csalók. A természetben azonban lehet, hogy csak helyben nyernek, és a közösségnek a nagy része csak el tud menekülni. Mégis történnek összeomlások például, mikor antibiotikummal kezelünk egy beteget, mert valami nagy fertőzése van, és nagyon erős antibiotikumot adunk, ilyenkor a bélflóra általában összeomlik. Nagyon stabilisnak kellene a rendszernek lenni, rend, és látszólag az is, mert mindig fölépül. Vagy ilyenkor kapunk ilyen probiotikumokat, amik ezt fölépítik. De az összeomlásnak lehet egy nagyon rossz következménye, nevezetesen, hogy jelen lehetnek olyan baktériumfajok, amik nem olyan nagyon agresszívak, tehát egy egészséges bélflórában ők féken vannak tartva, de hogyha az egészséges bélflórát egy antibiotikummal összeomlasztjuk, akkor ezek az opportunista patogének, ezek ott magukra találnak, és általában egy ilyen. Gyomorvérzéses tületeket kíséretében elpusztítják a beteget. Tehát antibiotikum kezeléssel előnyt adhatunk néhány olyan baktériumnak, aki addig nem jutott szóhoz. Tehát sokféle ilyen összeomlási lehetőség van. Most bennünket pont az érdekel, hogy mitől maradnak ezek a közösségek stabilisak, és nagyon fontos, hogy el legyenek szeparálva valahogy a környezettől. Mert akkor ők ott belül egy ilyen autonóm gazdaságot tudnak. Na most az gazdaságnak egy érdekes következménye van, sok-sok generáción keresztül szemlélve színességhez válni ez a társadalom, és már olyan összetett, hogy már ha valaki egy bottal megkeveri ezeket, akkor lehet, hogy úgy összedülnek, hogy soha nem látjuk őket többé. Mai felfogásunk szerint az első élőlények ezek a baktérium közösségek voltak, amiknek még ilyen hegyek megkövesedett formában még ma is láthatók, és ez óriási mennyiségekben voltak, és akkor kezdtek ezek meg szűnni, mikor az ilyen izgő mozgó állatok megjelentek, és ott elkezdték széttaposni őket. Akkor ezek eltűntek ezekről az élőhelyekről, tehát a túlságosan diversifikált társadalom azok eléggé sebezhető. Tehát erre vigyázni kell. Kéridő című műsorunkat az igazmondás, hazugság, megtévesztés és manipuláció jelenségeiről a sejtek és baktériumok világában holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Munkatársam Maksai Helga nevében is köszönöm a figyelmüket, Gózon Ákost hallották.